La, ah, la, ah, la, ah. la. Salatu ve salam na ešrefin anbiyam muslimin an se kaže za pripada uzvišen Allahu tebareke ve teala neka njegov mir i spas najdobrijem poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Njegov časno poroc sa njegove druge nasrane sve njegove dane nam ban. Assalamu alaykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Draga braćo i sestre, mi smo na našem zadnjem predavanju govorili o zakonu. Akcije kao u za džihad Resula sallallahu alihi vselem. I u njemu smo spomenuli da će borba između istine i nestine trebati sve do sudnjega dana. Pa je nakon toga došao džihad Resula sallallahu ve vselem koji je potrajao sve do njegove smrti sallallahu alihi Pa bi bilo priklano da govorimo o samom džihadu. A to su njegove faze koje je prošao nakon toga ciljevi, džema, ciljevi džihada i isto tako da se osvrnimo jednu od prvi bitaka kao islama, to je bitka na bedru. Međutim, prethodilo da sam ja o tome govorio. Imate znači video na internetu, pa se fino vi tamo vratite i to pregledate. Znači da ne bi duplali određena predavanja i izlaganja ili vrijedno, vrijeme je vrijedno i vaša i moje. Tako da ćemo se mi već raz osvrniti na određene događaje koji su došli nakon bike na bedru koja se desila druge godine po Hiđvi i isto tako ćemo se osvrniti na bitku Bejnuka i Nuka jedno od židovskih plamjena koje se nadaljelo u Medini Resus al kada je porazio Kurejiš je u bici na bedru i kada su pobijeni njihovi pre predvodnici, odnosno njihove vođe zasigurno da je na taj način ostvario određenu snagu za islamsku državu Medini. I isto tako da se neprijatelji Islama, islamske države, Resula sallallahu alihi wa sallam, za sebe. Oni koji su bili slabi, zaisto su se bojali snage islamske države, a oni koji su bili jaki, sada su morali da predavaju Resulu sallallahu alihi wa sallam pažnju. I isto tako nalazimo da su određene skupine ljudi ulazile u islam, određeni su bili iskreni u svoma ulazku u islam, a određeni su i straha ulazili u islam, međutim da kažemo nima ili njihov račun pripada Allahu te baraka vatala i oni će polagati Allahu džašanuhom za te stvari. Međutim isto tako poznato je da možda je neka osoba ušla u islam, sa nekim takim motivom, da to bio materijalni i ekonomski, međutim, nakon toga je njegov islam bio dobar i on je dao veliki doprinosu islamu, što znači da to ne narušava njegov islam pod uvjetom da on nakon islama bio dobar. Međutim, Resus ala lahu alihi veselem, kada je ostvario tu pobjedu na bedru, morao je očuvati jer ćemo vidjeti da su određena plemena želeli da napadu Medinu, da sruše islamsku državu i isto tako da vrate ponove muslimane na nulu ili odakle su počeli prije biti na bedru. Međutim, Resus je bio budan, njegov bezbednostni sistem ili aparat je budno dio Tako da svaki pokret plemena oko Medine bi dolazio od Resula sallallahu alihi wasallam i bi nakon toga poduzimao određene korake. Pa je tako jedan od poruka nama, dragoma braćovi i sestre, da je vrlo važno očuvati rezultate koje ostvariš u svome privatnom životu ili u životu to se tiče zajednice ili džemata. Jest da je vrlo važno da ostvariš rezultate Ali isto tako je vrlo važno, znači čak više nije ništa manje važnije od toga da očuvaš taj rezultat. Pa kad Resusa Lelahvali Veselem uspio da pobjede korešje na bedru, treba da očuva taj rezultat. Nije Resusa Lelahvali Veselem rekao sebi, a njegovi drugovine mi smo porazili korešje i nema potrebe više za rad. Da li na, ba, na, na, na, na, na Davi, da li na, na ekonomiji, da li na vojnim polju, ne nema potrebe, mislio njiha pobjeli, ne. Resursa da od Ahova Rive Selemi i je bio budan. I tako kada neko od nas ostvari određene rezultate, treba da i čuva, treba da i očuvava. Međutim, u određenim situacijama se desi da čovjek nema vizije šta nakon uspjeha, nema određenog plana, nema dovoljno strpljenja, nema dovoljno mudrosti i onda ono što je ostvario sve to poruši. Zato treba imati viziju, treba biti strpljiv i treba očuvati ono što si stekao. Jer nakon određenih ostvare rezultata, ti više ili ja ili ti ne predstavljamo sami sebe već ti predstavljaš jednu zajednicu, predstavljaš muslimanje, predstavljaš određeni džemat, određeno udruženje i tvoja riječ, tvoja dijela neće se samo vraćati tebi, već kroz tebe ljudi gledaju islam, gledaju određenu davu, određenu zajednicu. I naročito treba da čovjek očuzovava svoje rezultate kada se nalazi u vremenu i mjestu gdje ima više neprijatelja je dušman od prijatelja i mnogo ljudi čeka od tebe jedova da ti napraviš pogrešan korak i da se nakon toga to uveliča i da se onda ono sve što se ostvario da se to poruši pa tako nalazimo da Resurs Allaho ljubi veselem nakon bitke na bedru koja se desila u Ramazanu devete godine po Hiđi odmah nakon bitke na bedru da li to dana ili mjesec, odma je poduzimao određene vojne pohode. Pa kada su mu došle vijesti da su određena plemena, kao što je Thalebe, muhari, da se okupljaju i da žele napasti Medinu, grade Sula sallallahu alaihi ve sellem, Resul sallallahu alaihi ve sellem bi odmah, da li on lično ili bi nekoga i drugova bi uzeo, opremio ga, izasao bi sa i muđahide na lahom putu i odma bi se kretali prema tim plemenima. U većini slučajeva nije dolazilo ovo je do borbe, jer kada bi doprala do tih plemena vijez gdje se Resul Salalaho Sina pokrenuo iz Medina jer bi se razbežali, Resul Salalaho bi došao na mjesto gdje su oni stanovali, osjedao bi tri dana ili sedam ili mjesec dana da im pokaže ako imaju više hrabrosti se vrati da napenu Resula sallallahu alihi vselem i isto tako da im dokaže da i se Resul sallallahu alihi vselem ne boji i na taj način bi ta plemena bi ponovije bi se vraćali u ono stanje, a to je stanje straha od Resula sallallahu alihi vselem. Pa tako uvićamo da je Resul sallallahu alihi vselem bio budan Da je imao svoj obaveštajni aparat koji me dostavljao uvijek vijesti o kretanju. Nije Resursa Dalahova 7 bio nehajan. Nije Resursa Dalahova 7 prepuštao stvari slučajevu. Ne su ga kretanja oko njega. I isto tako Resursa Dalahova 7 je želio da kroz te vojne pohade koji su bili manjeg objema od bitke na Bedru nakon toga koja će doći bitka Uhud želio je da praktišo res, er drugove svoje priprema na džihad odnosno na borbu pa kada bi se drugovi Resula sallallahu alaihi wa sallam upremali pa bi izlazili na džihad na lahom putu kada bi se borili kada bi osjedali isto tako su se pokorava Resula sallallahu alaihi wa sallam u, e, u svome džihadu I isto tako su se družili sa drugim muslimanima i slično tome sve to utjecalo da se drugovi ve resula veselem, pripremaju za drugi pohode koji će biti veći i koje će biti važniji. Moglo bi se reći iz toga bi trebali izvući pouku da bi se muslimani trebali pripremati da li na ličnoj razini da se ti pripremati skroz lažite vidove sporta da budeš u formi ili pak Da se možda osnivaju kao što je to danas ima određene klubovi za različite aktivnosti ili kao što je to prija bilo u Bosni i Hercegovini gdje su bile različite predvojničke ili vojska ili slično, to me međutim toga danas nema. Jer musliman mora biti spreman i do sada smo puta rekli nije u tome nema tu me se pozivaju muslimana, čini nekom drugom nepravdu. Jer, alhamdulillah, muslimani se uvijek pridržavaju ugovora koje imaju sa drugom stranom. Čak više i trpe kada se čini nepravda. Ali većinom sučajeva dolazi da druga strana prekršava te ugovore i onda su ugroženi muslimanski životi, ugroženi su njovi meci, ugroženi su njihove poroce, njihove djeca. I dovoljno znate koliko je se muslimanima desilo genocidao na što je Bosnih Ecevni, kažu oko deset. I treba se na određeni način, isto tako da svoju djecu, da i podvučavaš, da se djete ne bori od određenih stvari, da bude i fizički spreman, da bude i psihički, umno i slišno tome. Nakon tih pohoda koje je Resursala u srani lično išao i izaslao svoje drugove, dolazi jedna bitka, a to je bitka proti plemena Bejnuka i Nukaan. Kao što smo spomenuli, Resul sa lalahu nevsem kada je došao u Medinu, našao je ehlu Kitabije, međutim većinom su to bili židovi koji su živjeli u Medini. I našao je monafike isto tako su bili sanji muđa, mu, e, muslimani, da li su bili muhađile iz Sarije. Naravno da su Benu Israil ili židovi da su imali prevlast u Medini i naročito enako ekonomsku. I tako su Arapi bili u podređenom položaju, pa je se ekonomija Medine u njihovim rukama. Odnosno, pijace su se nalazili kod njih. I isto tako smo spomenuli da je Resursa Lallahu a.s. da je načinio Medinski ustav ili ugovor između stanovnika Medine gdje se dogovorili da će se predržavati ugovora da će braniti zenički Medinu, da se ne smije štititi neprijatelj Medine, da mu se ne smije davati pomoć i slično o tome. I u većini slučajeva, što je žalosno, ehlu Kitabije, prvenstveno židovi se nisu držali ti ugovora, pa su vređali Allaha, vređali su poslanika, govorili su ružne reči, očekivali su svaku priliku da se ozbiljno ponose brane odnose prema Resulu sallallahu alejhi ve sellem. Međutim, Resul sallallahu alejhi ve sellem je uporno radio sa svojim drugovima da islamska država ili medijska zajednica da postane neovisna od njih. Dali u ekonomskom smislu, dali u vojnom, misliš o tome? Je Resul sallallahu alejhi ve sellem dobro znao ukoliko dođe u budućnosti do određenih sukoba između njega I isto tako drugi stanovnika Medine da mora biti neovisan da bi mogo poduzeti određene korake. Jer ne može se on boriti protiv židova dok je ekonomija kod njih. Ne može se boriti protiv svoga neprijatelja dok je vojna industrija kod njih. Kao što se to danas dešava kod muslimana. I ne su Sadalahu Rebbe se nadao da će bitka na bedru stanovnike Medine dovesti da kažem tako ured da će uvidjeti da je snaga muslimana velika, da je porastio Kurešije, slično o tome. Međutim, nažalost, to se nije desilo. I dalje su židovi ružno, mislim Resul, s.a.v., čekali su svaku pogodnu priliku da to iskoristili. Pa Resul, s.a.v., kada se vraćao sa bitke na bedru, kada je porazio mušrike, obratio se je Bejnukajnukapa i me rekao on. Primite islam, znači Resul Salah Salaam je ovdje savjetuje, ne ne presiljava na islam. I uzmite pouku iz onoga što je zadesilo kurešije. I umjesto da uzmu pouke poru, iz toga što se deslo kurešijama, oni odgovare Resul Salah Salaam sa svom ohološćom. Pa mu kažu, o Muhammede, nemoj da te zavara ono što je se desilo kurešijama jesu oni grupa nesposobnjakovića. A ukoliko dođeš u borbu sa nama, vidit ćeš ti da smo mi muškarci, da smo mi jaki, vidit da se mi znamo da se borimo. To je da kažemo, bilo obzba, obzana resursa od svana rat. Znači nisu primatelji savjeti resursa od svana kako mu reći, želim mu reći, ne ti samo slobadno možeš proti nas da se boriš, međutim vidit ćeš ti kakvi smo mi borci, jest da su oni bili borci i da su bili brongomojni i bili su jedno plemena židova u Medini, imali su naružanje, imali su oklope, jest, to je činjenica. Međutim, isto tako je činjenica da je Resursa, ve poslanik, negovi revjesnik, da je Allah ima svoju vojsku i da je Allah zaštitnik Resuda Saloselem, i zaštitnik muslima da će on po pomoći. Nakon toga prenose historičari razlog pohoda na Benukajnuka da jedna od muslima amki, je otišla kod njih na njihovu tržicu, na njihovu pijacu i da je žela da određene stvare da im proda, imala je nikab. Pa su židovi govorili da otkrije svoje lice. Ona je odbila nakon toga, znači svoje pokvarenosti, Su uzeli i zakačili su njenu odjeću. Tako kada je ova muslimanka ustala, otkrio se jedan dio njenog stivnog mjesta. Nakon toga ona je povikala, jedan od prisutnih muslimana je ustao, ubio je toga židova, nakon toga su drugi židovi ubili muslimana, nakon toga porodica objeno muslimana je povikala, došli su muslimani, došlo je do sukoba između muslimana i židova. Nakon toga Resursa Al Ladaho L.V. premiju vojsku i izašlo iz Medine prema njihovim tvrđavama. Vidite šta je bio razlog da se čitava vojska pokrene. Da se čak više dovedu u život i u pitanje, da se dovede i menjetak i sve drugo. Zašto? Čas muslimanke. Jer Resul sallallahu alaihi sallam nije znao šta će se desiti njemu. Šta će se desiti drugome, Resul sallallahu alaihi sallam prilikom tvrđava, pri tvrđama i borbi sa Benukajna nije znao, I vidimo da nema mjesta da danas rašte organizacije dođu da se bore za prava za žene, a narod za muslimanke. Pa smo da govori da su muslimanke potlačene, da se ne daje njima njevo pravo, je alhamdulillah, vidite, tako je bilo u prošlosti, a i dan, danas je to i verujem da svi muslimani, koji istinski veruje u Resulat Sala Sena, će zaštititi svoju sestru muslimanku. Nakon toga Resul sallallahu alaihi wa salam došao kod Nihobit tvrđava, desu soni za barikadira li i misle su da će njihove tvrđave zaštiti tor rasul sallallahu alaihi wa sallam. Nakon toga došo rasul sallallahu alaihi wa sallam, i 15 dana je držao je u obkoljenju. Da bi nakon toga Allah te va taala ubačio strah u njihova srca. I nakon toga su prihvatili da im rasul sallallahu alaihi wa salam prosuđi. To su isti, i dragama braćo i sestre, oni koji su govorili Resula sallallahu alayhi wa sallam, nemoj da zavarava to što si ubio Kurešija, oni su bili nesposobni. Koliko se budeš poti nazborio, mi ćemo ti dokazati da smo su morali da se, tako reći, pocijene i da prihvate sud Resula sallallahu alayhi wa sallam. Sud Resula sallallahu alayhi wa sallam po pitanju njihova je bio da se ubiju. Zašto? Pa to je iz nevjera. Je su oni ugovor koji se nalazio između njihova i Resula ve alaihi wa sallam, su čas musliman, muslimanke ubili su muslimana. tako da Resulu sallallahu alaihi wa sallam pripadalo to jer su oni to govorili sa Resulom sallallahu alaihi wa sallam medijskom ustavu naravno da ćemo naći određeni ljudi, skupine ili ćemo naći muslimani koji imaju bolesti srca obtuži Resula sallallahu alaihi wa sallam kad Resul sallallahu alaihi wa sallam je bio sprema da izvrši Pa dobro, šta drugi narodi rade kada im neko tako učini? Zato nije poznato među ljudima kada te neko izda i kada ti naruši čas muslimanke i ubije ti muslimana, pa šta ćeš mu raditi? Pa je Resul Zalalahu Revesena presudio da se ubiju i bili su povezani. Međutim, Benukaj Nuka je bio u savezništu sa Hazređom, a njihov vođa je bio vođa monafika Abdullah ibn Ube ibn Selul koji je primio islam prija nekoliko dana. Znači pri, primio islam prija nego što će Resul sallallahu alaihi sallam, se boriti protiv bejnuka i enuka. Pa je došao taj monafik i tražio Resula sallallahu alaihi Ve sallam da ju slobodi te presude. Pa kažu da je uhvatio Resula sallallahu alaihi wa sallam kako već preočio da je stavio svoju ruku u posanikov oklopi da ga nije htioo da ga pusti. Pa mora ja su salao je bio ljuti, nije učinio sa da razgovara po pitanju ben i nuka, pa je govorio pusti me, teško tebi pusti me, kada neću te sve pustiti dok lijepo ne postupiš prema mojim saveznicima. Kaže da ćeš ubiti moje saveznike koji su meni pomogli određenim situacijama, kada ćeš ubiti u jednom danu 700 ljudi 400 ljudi od njih koji nisu imali oklope, a 300 koji su imali oklope. Jer da kažemo, ovaj munafik koji je se pripisivao Islimamu i Uslimanu ne trebao da bude sa Resulom svim, odnosno da brani interes semana Međutim, njegova akida je bila akida koristi. Jer je šta je govorio, kada je bojimo da nas ne zadesi i ne da će. Jer je on mislio da će jednoga dana Resulom izlaći iz Medine, da će sudati i vratit će se opet svome starom životu i u možda će on u određenom situacijom imati potrebu za tim židovima pa će on trebati da ga zaštiti pa je Resurs al prihvatio njegovo posredovanje pa rekao uradit ću to zbog tebe pa je oslobodio ubijstva a onda je se sa njima dogovorio da imaju tri dana i da se iseli iz Medine da se zaputije gdje žele naravno da ostave svoj imetak Kada govore islamski činjaci zašto je Resul sallallahu sallallahu sallam tako postupio, kaže je on tek primio islam? Pa je se ponadao da će postupak Resul sallallahu sallallahu sallallahu prema njemu učvistiti njegov islam, da će mu jačati iman, da će biti bolni musliman. Međutom, to se sad nije nije desilo i mi ću vidjeti kasnije uvijek da je on bio kam postica i da uvijek mu nafičio i da uvijek gledao da se ostvari muslimanima zlo. I isto tako kažu da je Resul sallallahu alaihi wa sallam na taj način želio da umiri muslimanski saf. Jer je on bio vođa monafika, ali isto tako je bio jedan od uglednika plemena Hazreć. I isto tako prije nego što je Resul sallallahu alaihi wa sallam došao u Medinu, činio hijđu, on je trebao da bude kralj Arapa u Medini. Pa se Resul sallallahu alaihi wa sallam pobojao, ukoliko tako ne postupi, da će se možda... Određeni muslimani koji su iz Khazrega i koji su novi u islamu, de njihovima nije ojačao, da će se oni staviti na stranu Abdulah ibn Ubayy ibn Salula i da će se možda poremetiti islamski safiresu sallallahu alejhi ve sellem je jerazoga prihvatio njegovu posluđovanje. Među tim sa druge strane nalazimo svijete prirode primere drugi drugova rasul sallallahu alejhi to je da je resul sallallahu alejhi ve došao U Bade bin Samit jedan poznatih sahabija koji je isto tako bio iz Hazređa i koji je bio u savjezništvu sa Bejnuka i Nuka pa je došao Resul s.a. kada je čuo šta je se desilo i kaže o Boži poslaniče ja uzimam Allaha i tebe za svjedoka da se ja odličujem od njiha i da odbacujem njihovo savjezništvo. Nakon toga Resul sallallahu alaihi ve sellem je njega zadužio da prati, da se izvrši naredba Resula sallallahu alaihi ve sellem, a to je da se u roku o tri dana da se iseli da iza idu za Medini. Kada im je došao u bademni samit, kada je nazirao eh, eh, njihov eh, eh, izlazak iz Medine, oni rekli, Pa za nema neko drugi mimo tebe da to da dođe da radi, zar mi nismo bili savjeznični, da nismo ti u radu određenim, da ti nismo pomogli i o tome, da su određene stvari? Pa je on rekao lijepe riječi. Jel mu isto tako znači i bođa monafika, Abdullah ibn Ubej Blisaruli, i on ga je posjetio na to. Pa kaže on, izmijenila su se srca i islame dokinu one ugovore koji su bili prija. Znači... On bi se sigurno i dalje predržavao svoga ugovora, međutim, kada se oni nisu predržavili ugovora i kada su izmjene njihova srca, on kaže nema više potrebe da se predržavamo troga, nakon i rekao im čak više da se ja pitam, ja vam ne bi dao ni ta tri dana, međutim, Jezusa ja je dao i možete da izađete. I oni su izašli i u Badim i Samet je pratio e, od određenog mjesta, su ješli iz granice Medina, nakon toga su uputili prema Šamu i kažu nakon toga su svi su umrli u svome mjestu gdje se naselili. I isto tako vidimo ovdje koliko su se drugove Rasula sallallahu alaihi wa sallam podržavali njegovih naredbi. Koliko su se držala zapovest Rasula sallallahu alaihi wa sallam. Kada je naređeno ili kada je ređeno u Badim i Sametu da nazire izlazak ben u je to uradili na najbolji način. Isto tako se prenosi kada Resul sallallahu alijem srvam reduje se povežu, da je jedan od drugova, Resul sallallahu alijem srvam da je nazir to, pa da kada je najšao vođa monafika, Abdullah ibn Ubej ibn, ibn Salul, i kada reko rekao odveži, kaže on, tako mi Allah, onaj koji se primakne i bude želio da odveži, ja ćemo drubiti glavu. Znači, pridržavali su se riječi Resula, wasalam, njega su uvažavali, jer su znali da je u tome hajr. I isto tako, na kraju samo da spomenimo, a to je jedan događaj koji se desio Resulu, sallallahu alaihi vesadam, e, u njegovim izlazcima, koji se desili nakon bitke e, na med Bredru i prija bitke na Uhudu, da Resul, wasalam, je Resul, sallallahu alaihi vesadaka, izašao jedni u jedniju svoji, od svojih e, vojnih pohoda i kada se odmarao pod jednim stavlom, da mu je prišao eh, jedan od mušlika u to vrijeme, eh, i da je uzeo u sabiju Resulat, sallallahu alaihi wa sallam, koja je bila obješena na stavlu, pa je upitao Resulat, sallallahu alaihi wa sallam, ako ćete sada zaštititi i spriječiti od mene, pa mu je rekao Resul, sallallahu alaihi wa sallam, Allah te baraka wa ta'ala. Nakon toga prenosi taj čovjek da je vidio veliku osobu, A to je da je bio melek i da ga udario, da mu je spala sablja, pa Resul sallallahu alaihi vezelem ustao, uzio je sablju, pitao njega, ko će sad tebe zaštititi od mene? Pa je rekao, ošadu an-la, ilahilahu, ošadu an-la, muhammad rasullah, nakon toga je primio islam. Znači vidimo koliko je Resul sallallahu alaihi vezelem bio blad. Koliko je Resul sallallahu alaihi vodio pažnju da ljudi eh, prime islam, Nisu bitka na Bedru, nisu različiti povodi, niti, e, niti bitka po, proti Benu Kajna nije došla da bi Resurs al-Allaho lijeva srena ubijao ljude. Da bi proljevao ljudsku krv. Ne, nije to radio. Međutim, to je bila zadnja stvar koja se nije mogla ništa više učiniti. Vidimo koliko Resurs al-Allaho lijeva srena vodio brigu o tome da ljudi uđu islam i to mu je bilo draženje. Ti sebe možeš zamisliti da sada ležiš negdje... U nekom mlada ti dođe neko od ljudi da stane za tebe, ima određeni predmet, svoje ruka možda ti sa njim obje kaže, a, a ko će te sad zaštititi od mene? I desi se da ga ti nadvladaš ili, ili, ili na nekakvim nekakvim način, sad se okreni situacija, sad ti za nekaj, a ko tebe? Šta bi, onem ga možda ne pitao, ti bi ga već ubio. Međutim, ne suzalao sada, znači nije to radio nego me znači želio da mu pokaži da je misija Rasoola sre, da izbavi ljude iz nedvijestva, da izbavi širka iz domotarija i da im salahovim tebara kvetala dopustom uput i napravi put i vidimo da je tako toga taj čovjek da je primio islam i da, e, da, da je ušao i da je izgovorio šehadet. Molim Allahe te kvetala da se okoristimo nego što smo čuli i to budu dokaz nas, za nas, a ne poti nas ekulukav ljhada vajastakle, veliko sastakle. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صالة